Josep Pedrals és el ben sonat. Bona tarda. Molt bona tarda, Tatiana. Aquest any ens portes cada setmana una frase que t'ha sonat malament o estranya i creus que pot haver-hi una segona interpretació amagada. Exacte, sí senyora. I aquesta setmana, precisament, la frase és d'un veí meu que l'altre dia va anar a la visita que fan actualment a les obres de l'Hospital de Sant Pau, que l'estan sí. restaurant per dins, està quedant la mar de maco. Rau, I l'home, tot sorprès, em estava explicant el que havia fet i es veu que al sortir es va, es va fixar també en la cantonada que hi ha la Casa de Convalescència, i em va dir, la Casa de Convalescència és l'Autònoma. Que és veritat, és la Casa de Convalescència és l'Autònoma. I o a o a sea, és part de la, de la, de la Universitat Autònoma, que ah, hi ha la Fundació... Però, clar, l'home m'ho va dir sorprès. Eh, analitzem la frase per veure on està la sorpresa i, i el, i el tema. O sigui, eh, la casa de convalescència, primer de tot. Què és la convalescència? Doncs la convalescència és el, el, el, lloc, el lloc on es guarda la gent que està convalescent. Convalescent ve del llatí cum-valesquere, o sigui, d'estar de, de recuperant-se, fent-se valdre, o sigui... Eh, agafant valor, diguéssim, no? Mm -hmm. Per tant, la casa de convalescenti és allò que els malalts comencen a posar-se bé. La de l'Hospital de Sant Pau modernista és una peça fantàstica del, del fill d'en... d'en Domènech i Montaner, mm. que es deia, espera't, que t'ho trobo, era en Domènech i Roure, mm -hmm. i que és el que va acabar, diguéssim, la, les peces que quedaven de, de l'Hospital de Sant Pau aquest nou, que és el que es va traslladar d'on hi havia l'antic. De fet... A l'antic hospital de Sant Pau, que està al centre... Allà, el Vas a la PMA, eh? si, gaire... si no vigiles sí, sí, la PMA. Eh? Sí, sí. <ríe> <ríe> a l'antic hospital <ríe> també hi ha una casa de convalescència, que no és de l'autònom. És l'Institut d'Estudis Catalans. És de d'on de vingles, de soy, això. Eh? <ríe> <ríe> sí, no, no, o sí, hi ha dos hospitals de Sant Paul, Antic i el nou, sí, sí. i a tots ah, sí, dos llocs hi ha la Casa de Convalesció. Sí, sí, sí. La que passa que, que un és de l'any 1930, i l'altres de 1.600 i pocs. Sí, sí. I, a més a més, curiosament, una és de l'Autònoma i l'altre és de l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC. Que, si us hi fixeu, són les sigles del CSI en català, perquè... I el tant. CCI és Crime Scene Investigation, és Investigació de l'Escena del Crim, IEC. Mira! L'Institut d'Estudis Cataluans es, es estan eh? investigant un crim. Tu tens ratos lliures que, que acabes rumiant coses d'aquestes, eh, punyetero? Sí, tinc poca feina, digui. <laughs> Llavors, el, el que deia aquest home senzillament era que es l'havia sorprès descobrir que l'autònoma estava allà, quan realment és, és una cosa que no és gens nova, perquè ens va agafar 40 anys que l'autònoma té aquell, aquell edifici. De fet, actualment, si vols llogar-lo, te'l te te te deixen llogar. Total, que com que l'home tenia una sorpresa eh, estúpida, jo crec que hauria pogut dir part del recinte tancat depèn de la universitat, que és una habilitat, com un sí, temple, això, però sí. sense dir-ho un plan sorpresa, no? O dir aquest conjunt multilàter resulta ser un alma mater, que l'alma mater és la universitat així, en, en, en d'allò. O també podria dir no ho sabia i ara ho sé, això és de la UAB. O... A bones hores m'adono que l'edifici és autònom. Molt bé. bé no, aquesta seria la primera versió. Aquesta seria la primera Però versió. Però podem anar diguéssim. una mica més enllà. Sí. Podem anar una mica més enllà i intentar entendre de què ens estava parlant aquest home. Perquè la casa de cumbalescència, la cumbalescència, aquesta essència, és allò que hi ha en una cosa de permanent i d'invariable. No? Allò que constitueix al fons de l'eixer la natura pròpia d'una cosa. per si és cumbalescència... Oh, molt bé. Eh. Kumba Kumba és, és, és com el, el, el diminutiu de Kumbaà sí. sí. que és una paraula curiosa, en el diccionari de, de diu. Convaiar, dit de l'estil, el taranal, la música, etc característics de certs ambients, escoltes, excursionistes, ecologistes o progressistes catalans. O també dit de la persona que participa de l'esperit cumballà. Sí. Comvai... És un cumballà, és, és molt un... cumballà. Sí, és un cumballà, no? és és mm -hmm. cumbà l'essència, en aquest cas. No? Que, curiosament, la paraula cumballà ve d'una un, llengua estranya, de, de, del golà que és una llengua que és una barreja entre anglès i, i, i llengües africanes, no? és una cosa estranya, entre el mandinga, el bolof, el bambar, etc etcètera, etcètera. Sí. i vol dir come by here, o sigui, acosta't, vaja, vine cap aquí, come by here. Però és come by ya, come by ya. Come by per això diu come by ya, my lord, o sigui, vine cap aquí, Déu senyor meu, meu, que és, el, que és una cançó espiritual sí. dels de anys 30, que eh. després va gravar el Pete Seeger i la... Joan Baez i, no, i el grup convaies. de Focs. Sí. <ríe> etcètera, etcètera. Sí, sí. Bé, bueno, total. Per tant, tenim una essència, Kumba. Cumba... Exacte. Que diu, la casa de Cumba, l'essència, és l'autònoma. O sigui, el que està dient és... La llar dels progrès és la universitat autònoma. Molt bé! Ah, sí, la casa de Cumba, l'essència, és... I llavors, sí, això per dir això, hauria pogut dir... El progressisme s'aferra a la seu de Vellaterra. <ríe> o bé l'autònoma té un cert caire d'escoltisme sirocaire. No? O... Això ho he sentit dir jo, gent de la Pompeu. Mira sí. que. O dir els tinc i els enxampo. Són ecologistes de campus. O també si home s'hi fixa i els observa són hippies enmig de l'herba. O també... L'autònoma és prou compacte, l'esperit hi resta intacte. Doncs avui un petit homenatge a la Universitat Autònoma han sortit tants i tants excel·lents professionals dels mitjans de comunicació <laughs> i de diferents disciplines que exacte, exacte. allà s'imparteixen. Sí <laughs> Molt bé, Pedrals, anem pel poema? Sí, Vinc avui el poema és un, un poema de desamor. Té molts anys, però el recupero avui perquè no l'havia tret mai a la llum. I diu, ets com un reflex que em xopa moll de plor i d'amor quimera si et somio dins la sopa i et regalo amb la cullera com per xarropar abesades amb el punt de sal de mar l'arandela sense que se mascle ni femella de què fa? Quina solitud tan rància com estreny el nus d'estómac com em reviscola l'ànsia de dir ets la meva dona a cau d'orella al coixí penso en tu quan penso en mi. Com no, no. No, no, no. No, no, no. em diu, penso sí. en tu, quan penso en mi, i ja, diré ja. ja està. A mi m'ha dit mai cap d'amor. A mi l'arandela. La això l'arandela la la la la la la la me la deixes. La meva dona. No l'hi diré. Arandela, vine aquí. Fantàstica aquesta. Gràcies, Josep. Ara m'he enamorat una mica.